Hallo Kai, hast du mich gerufen? Komm mir vor wie Geist aus der Flasche. Doch, in der letzten Sendung hast du nach mir gerufen. Es ging um den Trachtenjanker. Und der Klaus Backhaus, unser Ehrenbayer, hat sich auch schon aufgeklärt. Aber ich wollte mich noch mal melden. Hier ist der Obermann, Audiokommentar zum Thema Tracht und deren Übersetzungen. Fangen wir doch mal an. Bei den Männern, Männer sand, Burma. Und die tragen Schuhe, das sind die Haferlschuhe. Strümpfe, Socken, Wadenwärmer, Loferl. Lederhose, zünftige Hirschlederne oder erkracherte Schweinslederne. Hemd, hemmert. Die Weste. A Westen. Die Jacke. A Janka. Der Hut. A Hurt. Ein Hutschmuck aus Gamshaaren? Gemsbart. Und die Damen, das sind die Dirndl. Und das Kleid heißt Dirndl. Und die Schürze, die Schürzen. Und ein Knoten rechts, neues nice verheert. Und ein Knoten links, deis not zum Humm. So viel vom Oktoberfest, von der Tracht, vom Oboeman. Grüße an euch alle. Ciao, Servus.